Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă în Isus Hristos. Al lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Puneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Harul Domnului Isus Hristos, să fie cu voi cu toți. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei lui Pavel către filipeni.